Виходить жінка в рожевому плащі, у бежевому капелюшку з широкими крисами. Вона нерішуче ступає крок, другий, а потім підбігає до Івана і обіймає Янку, Янку шепоче до вуха. Іван вдихає затямлений з грішної ночі запах, пригортає до себе жіночий стан, теж болісно знайомий. І шерхлі губи вимовляють. «Це ви? Це ви, пані Анелю? Господи, за що ж мені таке щастя?» «Пане Янко, я теж незмірно щаслива, що випадково, зовсім випадково побачила вас. Я весь час вірила, що коли ще з вами зустрінусь. Скільки часу минуло. А ви забули, геть забули про мене», – квапно говорила Анеля, ніби хотіла якнайбільше сказати і приберегти час, бо вже вечоріє. «Вже вечоріє, Янко, і я хочу вкрасти вас собі на хвильку. Ви ж нікуди не поспішаєте. А ось ресторація. Я запрошую на легкий бімбер». «Ви ж не відмовитеся, правда?» За столом у ресторації сиділи мовчки. Кельнер подав на стіл два келихи червоного мов кров Токаю, та ні Анеля, ні Іван не доторкнулися до них. Вони обминали одне одного поглядом, ніби враз засоромилися того спалаху захоплення, яке огорнуло їх обох при зустрічі на вулиці. І усвідомили вмить, що чужі суть, з різних станів, віросповідань, націй, сімей, що зведені для знайомства випадком, якого могло й не бути, однак той випадок зв'язав їх туго з суканою вужівкою таємниці, яка для Анелі таємницею не була. А Іван сілкувався її розгадати. Хто ж врешті-решт вона, ця сліпучо гарна жінка із закладеним на чоло золотим обручем, з якого звисають, дотикаючись до вух нефритові підвіски? Ожидівська поміщиця, шинкарка із зачарованої корчми, чи Юлія, котра зневолила його своєю уродою у вертепі Мацейової, на воловій, і обличчя якої пригадати не може? Чи то передала вона свій образ пані Анелі? Чи ця жінка, що сидить перед ним за столиком у ресторації Жоржа Гофмана, є, власне, Юлія? Як не гвалтував Іван свій мозок з догадами, таємниця дедалі поглиблювалася і перемінювалася у реальність, з якою треба змиритися. А може весь сенс у тому, що Іван покохав таємницю, котру розгадувати й не варто, і вона манить його, розпалює? Тож знецінився б цілий світ, якби в ньому все було розгадано, описано, вивчено, обмацано. А може вся інтрига Іванового життя і полягає в тому, що його оточують вічні загадки, які примарами ходять за ним, а він у їхню таємничість до кінця проникнути не вміє. І ось з'явилося перед ним найчарівніше з усіх примар видиву – і хай би так продовжувалось вічно. Мерехтливий сяйво свічок, притишені звуки танго, ангельський чи то відьомський лик жінки із золотим обручем на чолі і вино, що передивається розмаїтими відтінками рубіну в кришталевих келихах. Пані Анеля врешті заговорила, і таємниця враз розплилася, зблякла. Жаль стало за нею Іванові, змушеному тепер слухати звичайну мову о жидівської вродливиці про буденні речі. Ви, напевне, вже дізналися, Яня, що пан Владислав повернувся з Кувштайна. Яке-то щастя, йому ж загрожувала кара смерті. Але він непоправний. Знову заангажувався в політику, в конспірації. Певне, в цьому весь сенс його життя. У кожного своє призначення, відказав Вагелевич і вмить, зрозумівши, що його відповідь прозвучала надто сухо, перепитав як його здоров'я. Але й тепер тон Іванової мови нітрохи не степлів. Пані Анеля промовчала. Запевнювати Вагелевича про добре здоров'я пана Сіраковського не було потреби. Це зовсім не обходило її співрозмовника. Вона в цю хвилину ще раз переконалася, що межу між їхніми двома різними світами перейти неможливо. Її може здолати хоча б на мить тільки кохання, яке зродилося в ній давно і несподівано, і перед ним вона не має сил устояти. Іван теж був таємницею, в яку Анеля прагнула зануритися з головою, щоб збагнути причину зваби цієї заглибленої в себе людини. Романтика, фанатика праці, який не спроможен вгасити своєї пристрасті ні в науці, ані в любові. Зваби наївного юнака, змушеного безнастанно прагнути кохання, тужити за ним, шукати в ньому захистку і в ньому утверджуватися. Інакше перемінився б у безбарму, нецікаву пісну книжкову міль. «Мене втомила вічна революція Янку», – промовила по хвилі, – «тим більше спосіб, в який її реалізують пан Владислав і його однодумців. До перемоги не приведе, а тому ніколи не припинить ця ребелія». А причина одна. Польська революція прагне використати для себе силу поневоленого поляками люду. І ось якісь цього наслідки. Безглузда різня, жахлива розправа над Семінською. Але ж є в цьому й своя справедливість. Скарано поліцейську конфідентку, зажерливу аристократку, яка так само колись розправилася з Ржевуським, а потім і Вайда з нею так. Вайда страшний, але я його розумію. Ним керує темна спрага помсти. Вайда Топсевду Сухоровського, який, може пам'ятаєте, застрелив колись актуарія карного суду Заянчковського. Цей нинішній розбійник має неабияку освіту і науковий талант. Він мені віддав на збереження свою працю з лінгвістики. І я щиро жалкую, що така сила пропаща. І замість працювати в академії, він ріже поляків.